Вийшла на простір цієї пізньої, моторошної, як пустеля любові, яка вже не принесе щастя ні йому, ні її, хіба що Богданіка швидко прошаретує цю новину на всіх сущих них язиках. Я маю гріха перед тобою, Катерино, жалібно промимрив Петро під вікном, і вогник цигарки на миті світив шибку та кругляк його обличчя. Ото, коли я привіз із Донбасу мішок грошей, не доїдав, жив лише на халві з гарячою водою, рився у шахті крутом. Але з цим не ввисав тобі, щоб не на сномарки. А ти погурдувала мною. Отоді я взлився і ловив тхорів на капкани катруцю, ловив тих проклятих, смердючих тхорів, щоб відрізати їм кінчик вуха і випустити. Я думав, що ти не матимеш тоді з чого робити свої пензлі для малювання. Просте мені, якщо можеш то мене Никін намовив за те, що давав мені радігу з навушників послухати. Я тепер, тобі тих творів, наловлю скільки хочеш, тільки прости мені, катрусо. Отак і намалюю густе плете сініх дерев із самотньою пташкою, серце якої відчуло неминучість останнього вирію. За спиною у мене осінь, і репена кора дерев, переходить на складки моєї куфайки. По хіба ж я не сумне осіннє дерево, на яке пташка сідає не для того, щоб безтурботно поспівати, а для того, щоб відчути навалу вирію, посперечатись і подумати. Хіба я не таке дерево? Хто знає більше правди? Чи тоді, коли птаха співає серед літа, чи тоді, коли вона думає про вирій? Лише восени вона відчуває, яке ж до Содоми рідне її оце дерево, що його треба залишити. Залишити, щоб знову повернутися до нього. Це є напевне, мить мудрості. Дерево відчуває пташку, як свій гарячий живий плід, який його ось ось покине. Покине, щоб повернутися. Отож, Катерино, ти – саме таке осіннє дерево, що виросло на цій землі, що випуяло з пристрасті цієї землі. Дерево солухої осені. Лише під корою твоєї кухайки все що шаленіє твоє ненаситне серце репана кора дерева, кора куфайки, репані руки, грубі складки хустини, складки чола, складки довкола очей, і тільки очі, очі, ненаситні твої очища, із непогасною копальською свічечкою, сіницях, і з усіма квітами які я бачила, змалювала зі своєї фантазії, бо ж мене цікавила тільки та правда, кращою за яку я не вигадаю, із спаленими фашистською бомбою картинами «Червону ніч 41-го», із усепрощенням Никонові Петрові Одарців, із докором квітів, яких я не встигла змалювати, із несвітською добротою Марії та двох її Іванчиків, із лукавством характерника Мамая, в бандурі якого і цього літа Солов'їха висіла Солов'ят, і з тією веселкою, що підпирала небо над мною, і Петром у дитинстві після дощу, коли ми ще пасли овечок, і з господською вірністю варвари, яка вимінила коркуля велосипеда для свого мамуловатого Якова, і з тією печалиною, яку вона несла додому глупої ночі після похорону велосипеда. Із святою наївністю Оксена, який досі боїться жаб та ринкового співупівні, і з радістю прабаби Марфи, яка несе додому дзеркало із березової рудки, і бачить у тому дзеркалі молодого художника з і себе поруч із ним. І хай буде в моїх очах і та ніч, та сто проклята і сто благословенна ніч, коли я зупинилась на крихкому краєчкові цього світу. Зачувши пісню, яка знову повернула мене до людей, хай буде в них радість Сашки Шашчихи, яка повертається до дому, провівши свого Сашка на фронт і відчуваючи, що вона несе вже під серцем його дитину. І сльоза вчора що не пересихає в найпосушливіше літо. Квітучий соняшник, що ходить за мною на зерці, Очі мого тата і мами, коли вони жагуче любили одне одного і народили мене з цієї любові. Учі Тетяни, коли вона босоніш по снігу, від відникона в свою холодну халупу. То прости ж мені, Катерино, бо змерзя, руса вже впала і їсти дуже хочеться. Благально ззивається Петро під вікном. Ось я тебе гультяю і суціло зараз зігрію, і нагодую, і відпущу тобі гріхи, як на сповіді, доки ти мене будеш мучити із цією кульгавою вітьмою. Господи, підмети хоч одного з них на той світ, щоб і я змогла пожити по-людськи. Чому же я завинила перед тобою, Боже? То це господія тікає світ за очі, То нипає по ночах під хатою, То овісні називає мене катериною, То ці зиму заготовляє волоски з хворячого вуха, То напіє цей спалиттів волоски дотла.